وصلسلام على الموررسين وال الحمد للله رب العالمين لمون د ترجمې په سبق کې نن زمون سبق دی وطباره قسمموقعه وتبارک اسمک او برکت ولدی نمستا نامم من په مسکی واجب او والله دی کی چې موږ د په مطلب او شو او ځان په پوکو ننبا وتبارک اسمک دا د مو سبب و تبارکت مکا او برکت والده نمستا برکت ستوئی برکت مانده خیر بیر فائده برکت مانده زیات واله مطلب جن کی خیر او برکت امل او جان کی خیر او برکت زیاتوالے دې ته وي برکت دغه خبره کومه الله دی په عمر کی برکت واچو یعني مطلب ستا په دی عمرې الله خیرونه واچ چې ستا خلکو ته ستا په دی ژون کې د خلکو ته خیرونه ورکيته ژوند دی هسې عادس ځای نه شي ځان کووي به خبرهشاندي خلکوي الله دی ستا په مال کې برکت واچي مال کې برکت سر دی چې دا مال دی الله پاک ستا د پااره فمن وګرئ الله پاک د ستا دا مال دا فائدې زیونو کې ولګي دا خیر زیونو کې ولګي اعتراف نه دی الله تاعه تاتي د بهدايا مال لګولن دی الله تاعه تاتي ژوند برکت ان الله د استاد ژوند به زيا ته راولن دی الله وساتي استاد ژوند دی الله د خیر پګارونو کې تیر کی دا چې پزېږي هر یوکار کچی دا رایت شی دا خیر مطلب د برکت مطلب ادا بئی کی کلپ آکار کی برکت را نو نوحاغی کار کبال لا پاک خیرو نو بی خیری باتی ختم شی او دا شیطان لاس باتی اوچت شی و تبارک اسمو په نامو کوم سکويو چې برکت واله دې نومستا د الله نوم برکت واله دې کنه قرآني کریم کی مرآزي د کوګوري سورته رحمان 27 و पारा ووشتما دې بارا ده سورته رحمان آیت نمبر دے 78 بلکل آخری آیت دے سورۃ الرحمن کی چ اللہ پاک کله د نعمتوں ذکرو کی نعمتونو بیانو کی او بار بار وې فبی حی اعلی ربک ما اے انسانانو پیریانو تاسو باندې چې ما کوم نعمتونه کړې دي تاسو باید په پکواله کوي داغي ناشکریب کوي تاسو لږکار دي چې باغي شکر ادا کوي مده نعمتونو د بیان نه بعد یاسوئی تبارک اسم ربک ذلجلال والاکرام تبارک اسم ربک برکت ولده نمستان تبارک اسم ربکا برکت ولده استاد ربنم ذل جلال والاکرام چه ده لوئی شان خواونده او لوئی عزمت ولده تبارک اسم ربکا ذل جلال والاکرام نعمتونو ذکر یوکو چې انسانا پتا با نما نعمتونو کڑی دی تا زان ده برکتنا مستثنا کو خالی کو محروم کو او د الله برکتونو خو هر طرف طرفه عام دي هر طرف طرفه تمام عالم کی داغه الله برکتونو خو را دي و انسانان تی محروم دي دا کو غوري سورته اعراف تمام عالم کی داغه برکتونو خو را دي سورته اعراف آیت نمبر چوان سلور پانزو ستم آیت نمبر چوان تلور پانزو ستم سورة اعراف اتمتی پارادا ان رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَتْ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ سُمَّتْ سَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ يت لوبوه حم و الشم سوول القمر ونوجوه مستخررات ب همې اللهله خلقول مر تبارك الله رب العالمين رب. تبارك الله رب العالمين بیر برقت والله د ال رب العالمين چې رب د مخلو ق دعالم رب دی اگر دیر برکت والا دے تبارک الله دیر برکت والا دے اللہ رب العالمین چه رب مخلوقات دیم درشان صورت مومینو کو رئی صورت مومین دلی رشتہ مسیح پارا چه دا اللہ برکتونا عام دی دا اللہ عام دی منگوائیو که نا و تبارک او بر اکتوالد نمستا نو پتی زان پو اکا. پتی زان پو اکا. سورت مومین دلیلشتہ مزی باردہ آیت نمبر دے چون سڑ تلور شپیتم تلور شپیتم الله <اللذیم> <اللہا> اللہ الله <عرضاً> <كی> دے جعل لکم الارضام چی ویگر دولتا وزبار از مکا قرارا زید آرام و سماحا او اسمان بنا انچت و <وصوراكم> او شکلون درک للتا سلا <صلاح> فا احسن سورکم <صوراكم> سمر خیستا شکلون درکڑی تا سلام <صلاح> اللہ و رزقکم من الطیباتی او رزق درکړې تاسو ته ستد پاقوسی زونو نام زالیکوم الله ربکم امداد الله تاسو رب فتبارک الله رب العالمین به وي په اخر کې فتبارک الله رب العالمین ډیر برکت دی الله رب العالمین چې رب د مخلوقات دی انسان ته پیدا کړل Tale رزق درکو دا چادر کو دا لادر کو کمم الله در کوو ف تبار الله هو رب لمین اغ الله چې برتون والله دیغ الله چې برقتون والله دی ف تبارکه الله هو ربول علمین ډر دی الله چې رب د مخلووق <تصفيق> دی ت برقت والله دی کله ووي په انسان د پیدا انسان د پیدای ذکر کئ لکه سوره مومنون کې وای انسان ته مې پیدا کله تنه مې پیدا کله تا پیدای څنګه وشه نو بااخیر اخر کې بیا بیا د خپل د برکت ذکر وکي سوره المؤمنونو ګورئ اته لسمه کې پارادا تؤمنون 18 ایت نمبر 12 نو شروع کوم ایت نمبر 12 دولثم ولقد خلقنا الانسان من صلصال من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ده انسان ده پیدا بین انسان د پیدای ذکر کئ اے انسان د وی نیډ تالا رب ول عزت په کم کم مرحالو باندې را تیر تا تالا پیدا کله دنیا ته را وسته نبي او فتبارک الله احسن الخالقین دیر برکت ول دی الله احسن الخالقین تمر خیسه جوړ خیت پیدا کړي تمر په خیسه جوړ خیت پیدا کړي ټول نو پیدا کړي انشاء الله الله تمر خیسه شکل ور کړل وسکه دا شکل بل فرد دا دا سر دا د خر په شانتی وي سمره بد بکارې دو په شانتی وي سمره بد بکارې دو الله پاک انسان سمره خو پیدا کو ښه شکل والی پیدا کو فتبارک الله مزه ټول برکتونه د چا دي الله برکتونه دي انسان دي سوچ کی چې دا مال د برکت او دا مال عزت چاره کړلې فتبارک الله احسن الخالقین ماله د بررکت اغ الله را کلی چې خل پیدا کړړیم ځ یو یو انسانې پیدا کړړیم بلته ن پیدا کړی دی ته سوچ به کار د خستالی مطلب دا نه دی مونږ چې داکریم پوډر لګ د ځانو کو کوو دېښستالی مطلب دا نه دی مطلب دا شکر دی چې الله خولی انسانان پیدا کلم خری نیم پیدا کړی شادووی نیم پیدا کړړی. دیکھ شوکا نا بل پیدا کڑے یا مال دا اگو پشاند شکل نا دیرا کڑے احسن الخالیقین سمرا برکت والا دیا اللہ چې د طول نا خی انسان په خیصت جوڑک سر پیدا کڑے دی منگ بیان دا اللہ برکتونا چې منگا هر منز کې وائی و تبارک اسمو او برکت ولدا نومسته ویګو پینو پتره تنشتي انسان باندې الله څومره برکتونه کړلي موږ بیا منا شکر وکاو ها موږ بیا منا شکر وکاو دیګانی درد کې مې دا خبره وکړه دیګان په لښو چله انسانانو ته وایې اے انسانانو تاسو میں پیدا کریئے تاسو بانے میں رحم کرلے تاسو بانے میں برکت کرلے لیکن الله وی دا غوہ گناہ و داستر که دام زماده کتاب دا پارا استعمال نکلل دام زماده جن دا پارا استعمال نکلل دام دا قرآن دا زکڑ دا پارا استعمال نکلل ناللہ نا وی ولو شا اللہ کچھری او غاڑی اللہ لذاب بی سمعیهم لذاب بی سمعیهم بو بسمهم دا اودو تااق ددي الله و ساار او دلیدو تاقد ددي ان الله لا کل شيء انقدرير د للیدو تااق بزنم الله واقلي د اووردواق بزنم واخلي د ګر ګ نه په ډټرانو کې یارهوي دا زن نه پهستر وړنده شوي د وي داې دا اللهله که نه کله وي زم په لا خکو لو ز د داطاقت واخلمقرآ لا دمونه زننانا خویانې مییاندي او نه کوي د دا, دا زندې دهه دا دعوت داوت ورکوي هم په دی انداز مختصر انداز کې ورې دست به زو که لزو چې قآ ل زو تاله زهدعوت له راغلییم تا و نه راغلییم هغوی او, او در به شوایخواام مخ به را ځي او بیا او په لولوک ی خبره اوګور یو خبره ته کوم الله زوره ور دے. دے. ابو بے ابو دی چې او بشکل زوره ور دی الله ذا ور کوون کې دی ب چې ب شه د دنیا کې موررکول شي که نه ب چې او بالکل پوخواې کوون لې ورکل دي که نه وای صحیح ده وای پهې قآ کله ولي دي زما خورورې د به تاې دکهه راغلی می راله چې الله بذيك قران کی ویری ولی شا ان شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير کچری زما دی کتاب تم توجور نکلا زبن بغون کانہ کم پستر گومبلان دا کم یا گردی با بغانو پسیه پتا یوزنو والے پسی گردی دردی کی نظر دی در کی د غگون دا ورې دو طاقت دی در کی راکولیش سوک نا د خو دغه دغلی دا نام ت کوور خواهسته خپله ده داې خوا ده چې په سترګړنده شي او چې نه لادی نه کې دا د خواښ ده چې پهې غګونو کاره شي نه لا نه وای راده که نه قآن له ب خبر ل لاړه مخه نو بس کومونه چا کوم سر د قه زما او چې به د کوي ته را شي قآن ل را شي ګانې ته کوي دله بندې ګه مون وای و ما چې تاسو بدل ته را شي خ غوی چې خوا اووی او بیاران پو تا دا زړه د درد دی در نه اوکا او سره به کیو خبره او تموکا د الله دا عذاب د الله دا, دا قهر الله پاک زرن کی بیا چې اون کې ده کنا د خبري مقصد نه داو کله پاک انسان څمره ښه ست پیدا کړي فتبارک الله احسن الخالقین څمره برکت والے غذا چې انسان پیدا کړي کله وی الله غذا ته چی نور او سمومی بیدا کڑی دینو بیاوی آغا اللہ برکتو نوالا دے اگر ای صورت فرقان صورت فرقان نول سمسی بارد آیت نمبر دے ایک سرد بسم الله تبارک صورت قران ایت نمبر 61 یوش ویتم د تو ګور تبارک الذی برکت ولدی غ ذات جالت السماء بروج جعل فی السماء بروج چې پیدایکل پاسمان کی ستوری وجعل فیها سراجن او جوړ کو پای کی سراجن یو نور دیوا وقمر منیرم او صومې بلیدونکو روخانه دچا تبارک الذی اغ الله چې برکتون ورده الله په موږ سمره لوي برکت کړل الله په موږ سمره لوي برکت کړل چې باسمان اسمان کې ستوري لګولې دي سمره بهترین خیرته دنیا جوړه کلي دا الله سمره لوي برکت کړل چله پاک نور او صومې پیدا کړی دي دچا دا غ الله تبارك الذی آ غ الله چې برکتون والده دوشن د برکتونو اختیار قران وای چې برکتون اختیار د سمرب عالم کی برکتون دې په انسانانو باندې برکتون کیږي دا برکتون ورګون کې یو الله دې یو الله دې هغه تر بدی کې بل څوک شریک نشتی موږ د برکتونو بیان کو کنا آغ الله چې انسان له خسته برکت ورکړلې آغ الله چې نور او سپمۍ او پیدا بيدګړي څومره برکت کاري کړل <تصفح> او څه وې چې برکتونه ورکون کې صرف الله دی الله سره بلدې ګورې بل څوک شریک نشتا ان دېشتما دې بارا سورته زخرف آیت نمبر 28 الله د قران موږ کوه کی ایت نمبر 28 وتبارک الذی او ډیر برکت والا دی غزاد لهو ملک السماوات والارض چې خاص داغه د پاره بادشاہی د اسمانونو د مکی دام و ما بینهما واه سجده دی ګاړو پمن کی دی ویند او المساء او برکت غزاد چداګ تر ایلم د قیامت دا دی وایلی ته رجاون او هغه ته به تاسو ټول واپس کړی شي برکت وله ځای غزاد چداګ پلاس کې اختیارات داس مانونو د دمک اختیارات د جذر دی نه الله تر دی برکتونو وله ذات الله دی انسانان برکتون نشي ورکواله یره وی دا لوه ډیر برکت دی وره دی, دی کې پلاني بابا وبس کړو دا زی وی دیر برکتی دے پلانی بابا کناس تا کڑیوا دا زی وی دیر برکتی دے دلتوی آغا روٹائی خوڑا لیوا او دا کور دیر برکتی دے پاگی کیا پا دیشوئے دے او دا زالتی او دا زالتی وای برکتونو والا زات تب ملکنی دے ویلی وطبا رکسمو کا او برکت والا دے نمستا دا برکت تا تم ملائیو دے شیعا او دی بابا تا نو ملائیو شئے يبه د بابا نه پاتې شه د بابا د بابا برکت د بابا سره تللی دی اګه ان انسان په یو ځای کې هغه ځای برکتی لکه هغه اتلو سره بیا برکت هم سي لاړ شي او دا کمال پتا کې بکارد شي ته الله او پی جنې تا الله او پی جنې د الله بندگی شروع کی د الله سره بل څوک شریک نه جوړه د الله نیک بنده جوړ شي دا برکت بس تا په کور کې بس تا په واجب باندې راشي صدا اللهជា الله بس تا شي وتبارك الذي برکت ولدي غ ذات له ملک السماواتي جداغت لپاره اختیارات دي د اسمانونو د زمکه جداغت لپاره باد شهيد اسمانونو د زمکه دا, دا بادشاهي اختیارات د اسمانونو د زمکه اجازه ردي اغه الله سره دي جداغه بلات کې دا هر څه برکت ته دریضه د مال د جان د صحت د اور د برکتونو اختیار د جبلات کړي د الله په لاس کړي د غشانو غورې سورته ملک سورته ملک یو کم درسبه دي پارا ده د دې قرآن سره کوشش کنا د بیا د برکتونو خاون بل څوک نه غني دی وی برکتونو والا ذات صرف څوک دی الله دی ته دا الله نوم بار کار کې اخلاق ته صحیح چلے گا ته دا الله دا حکمونو پابن چلے گا الله تعالی برکت درکی استا بوجب الله پاس وکور کې برکت را ولي په مال کې په جان کې په زحمت کې ټول کور و د برکت نه ډک شي والا چې کله ته دا الله سره خپل تعلق جوړ کړي تبارک الذی بيدیل ملک ډیر برکت والا ځای غزاد دغه پاس کې اختییاراتدي دغه پاس کې بعد شید هو والا کللی شین قیر والله پارې باندې قدرت والله دی <تصفيق> برتون ا اختیار چ سره دی لا الله سره دی اختیار ده الله سره دی نن مونږ د برکتت نهتی وو بلکل خالی وو نن مونږ برکت ته خالی وو د ماه ب د متوجي چې په خبره پیش کوم نن مونږ د برکتت ته زمونږ جوون نهن د براکت نه خالی دی زمونږ کور د برکتت نه خالی دی زمونږ ریزت زمونږ پیسې زمونږ د نارینوو تنخواګې د براکت نه خالی دي زمونږ خوک د براکت نه خالی دی زمونږ چېحت د برکتت نه خا زمونږ جون د براکت نه خالی مونږ بلکل دبارکت نه داې پاې وچ چې سووایم ولې ځکه چې برکتت اختییاار د الله پلاس کې دی اوس کې دا برکتت د الله سره دی دا برکت به تاته سنګ میلووي اخیر 기도 دا برکت بتا تا بوی کرا وتبارک اسمکا او برکت والدینو مسته متارمان کې حای حای د بابا کور کې برکت نشتی جون کې مې برکت نشتی سار نو اخله تر ما خامو پر دا ټیم دمر زر تیر شي چې د پېرډو شو ټیم کې براکت نشتی خوراک کې براکت نشتی رزق کې براکت نشتی په صحت کې برکت نشتی روغ اورز مې نه وي کېره خلک یرو یروغ اورز چی می نه دګه مچ دګه چې بځوان کی مبرکت شي جون کی چې دا برکت دی دا غه صحت روغي وکړي ځان په برکت پوهږي جون کی چې دا برکت دی دا غه صحت روغي هغه جوړه نه ومخه چې دواینه خوخه کیږي نو جون کی مبرکت یې ورو نشتي پرې زکه برکت نشتي اولاد کې برکت نشتي جون به برکت اږوي جوون وسیاکته دی پهخوا جوون وایژون تاې براکته کړ دی و تا چا و دا پ خپله پخپلا. دا چا و دا, دا, چا؟ دا نو مونږ ټول هر چې کړ دی پخپلا هم په خپله د دغه براکت نه محرومهکړی دی نو دا غواړی اخیر کې د نسخه کر کوم اخیر کې ما نسخه کر کوم د برکت نسخه چې د براکت به دوباره مون که سنګه را دغه د غواړي چې د ما په کور کې برکت راشي، د ما په کې برکت راشي، د ما په عزت کې برکت راشي، د ما په مال او په جان کې برکت راشي، د ما په صحت کې برکت راشي، د ما په فرزند کې برکت راشي، دا د لپاره قران سوی دي دي، وګورئ سورتې فرقان اته لسمه سپاره اخر الله دې موږ له پدې خبره باندې د غور کولو توفيق راکړي دومره وګدا خبر ما وکلا چا الله برکتون ول د اسمانونو کې بزمک کې د انسان په پیدایښ کې په هر څه کې دا غبرکت ده لیکن موږ پریاض کو چې د موږ سره برکت نشته وجہ قران ذکر کړی دا سوره د فرقانو ګوري آیت نمبر 1 تبارک الذی ډیر برکت ول د غزاد نزل الفرقان هغه برکت داده چ کتاب را لګل دي قران على عبده بغل بنده باندي ليكون للعالمين نذيرا دغه پرتی شي مخلوقات ير اور كونکه مخلوق لرا ير اور كونکه ته مطلب تبارک الذی برکت ول دی غذات نزل الفرقان جرا لګل دي قران چې قرآن یې اول له کو على عبده بخل بند باندې نبی اسلام باندې نبی اسلام ل الله برکت ورکړو غنا نبی اسلام ته برکت پته ملوشو او قرآن نبی اسلام ژوند زندگی ټوله برکت نه ولې ډکوا دکه چې الله او قرآن ورکړو نن زمو استاد بجون کې برکت دکې رښتې چې زمو استاد بجون کې قرآن نشته د برکت به مونږ ته ملويږي پتو په قرآن په قران په قران پر را غسطلو راځي چې دا قران راوالو راوالو بګنا راځي چې دا قران راوالو ذیکو په دې باندې ځان پوه کو موږ لا قران لا غسطله پتاق کې مي خو ده ده په موږ کې وایو وتبرک اسمک وایو کنه وایي او موږ وایو وتبرک اسمک او کویګ بونو وتبرک اسمک او برکت والے دې نومستا یاللهستا نوم برکت کتاب برکت والے دې د چې کم کوړ ته قران نه کم انسان په جون کې قران نه کم انسان په عمل کې قران نه غه د په کې به خیرونه واچي برکتونه به کې واچي به خوشاله خوشالې ده به سکونی ده به په کې تنګي نه وي به پریشان پریشان نه وي نرمنګه سمره پریشان د اولاد د اوجن پریشان ده اولاد د اوجن سمره پریشانه ده خبره ته کې قوم اولاد بچی سبق ته دی کوي چوټی فمه کوئ که په چوټی باې او استستالله زا ووررکې په سزا خپ کېږ م چې د وللی له زا وړلو وول و وللی دی الک چوټی وکل دی چېرته تللی وو دلو فرانو لکانو سره ګې دو نندلو فران لکانو سر ګې دو سبا به د دنه چرسی او فورډې جوړ شي چرسی فورډریدي چې جوړ شي بیا د نتیجه نه تیجت سر رادي نه تیجت بیا دغه را چې بیا کروونه وانشي کروونه وران ک ووران خایسته خایسته کونه وانشي د د مور په ووجبان دی ولې چې د سبق په وخت هغې سروي د خپل د به چې سر انز خپل بهچ ډلی کوله خپل د بهچو د سبق په وختې به دا وخت دی که وختې ته استستا ار ک اوس کېږي زا وله ورکي و فلکل خراب را ته نه په دی وکې ب تاړه اوس وک داات سا ته سبق نه به محرومه شي سبق نه چې د شو نو بسته ته په جون کې ټوله دی برکتې راله برکت دی به استاد ستا د پاه دی برکتې وګړدي ته بهده د لا سر پرشانې نوتهبارهکس وکه برکتت والله دی نوسته د الله نوم برکتت والله دی منګ دا غوړو کنه چې دا مونږ کوړ ته برکت راشي مونږ دا غوړو کنه چې دا مونږ کو ژوند کې برکت راشي راځي چې دا قران نواوخلي دا براکت د بار الله پاک را لګلې ده سو قران قران نوااله د زکۍ دا واوري دا د الله خطه ورونه بروړ دیو یو د کال جالک دی هغه مې راوښتو ته مې یو ثړی ته چې خطر راشي دې ثړی ته خط خطر راشي او خط ولم یو ډیر معزز سړي را لیگلی معزز انسان و لا را لیگلی خط و را لیگلی او اغلی پڑاول نور دیا سڑی او دوتو ویلی شید دا خط گولی تا تا پلانی عزتمن قدرمن پلانی خان را لیگلی دی پلانی و ذر را لیگلی دی او خواب جا اگر دی بیا یا رو بڑی کی بگر اصلا لیگلی او رو چط زمان فائده خبری بگلی کری نی جاتا. مال اصلا لیگلی دغ یو ته بلته ته د خړ وک داقرآ د چا خ دی دا د رببولعاالين دی دا د حکمل حاکين دی دا د الله رببول عزد دی دا دغ زیاد دی چغه ډر ل زاد دی ډېرلو زاد دی نومون ته ته چره دا خ لګورو چې دا الله مونږ ته سلي دي په دا کېته خو هتل دی ناست دی الله مونږله رالییکه دی لیکن زمونږ یو مسلمان نه نا نې نه نا نه زنناانه چاام دا سو د کړ و انسان اکثر تا دی کسانو تا زما خیالي خامیان کسانې نو یو مجرس کې نسو نامی سرړی ته تعاللی ته را ششي په مویل بندې نود بیا دغوي ل کوي دا یاره و ز نهپ وږم دا په الی کېدي وي دا چې ګوره دا سر راغلی دي کمپنی سر راې داې چې تتهوننس مونس دګېشی دی مېسج راته راغله ده یو ته بل ته د معلوماته پڑھاو کا هغه دوی ماما وی دا کومپنی وال را لې غللې ده چې د کټزان ته پلانې را لې لګي خو دې وی دو ځر کی چړې و ده او چې دا سیر علی ګری یو د موبایل د مېسج د کټو د پاره ته یو ته بل ته موبایل خچ د معلوماته سره لې ګللې فښه او د الله دمر کتاب چې د انفیلم نو شروع شه د و ناسه پورې کتاب تا چرته د ای وی په باره کې مغورونه پچ د دله کم میسیج را للیګه دی دله کم پیغام را رالییکه دی دا الله کمی خبرې را لېې دي دله په خد مونږته س د مر وګ خې را للییک دی دا سو چکلی ځکه خو زمونږ ژون د براکت نه دی خالی دی زمونږ ژون نه د برکت د ځکه خالی دی چا الله خالییکلی خته زما کتابې خو د برت چې کوم کتابه خو پرېښو زمونږ کرون د براکت نه خالی الله دی موږ ټول له توفيق راکې د قران دې ذکرې د قران د عمل او د قران په خپل جون کې راوځم خو نو د دا ووري تر څو پورې چې د قران تاسو نی راغستې تر څو پورې چې د قران تاسو نی راغستې تاسو په ناره نو کوم برکت نشي راتله تاسو په اولاد کې تاسو په کور کې برکت تر څو پورې د دې ذریعہ تاسو جوړېږي دا نه چې سمې شوې کور بس تمشي تبال کیگی جنم درانا قران تم توجش بولی او داز کی دل تل گیام دا درس کوم بیان کوم ابور دیو کا خبره کولا مے دا درس او دا بیان نمولیکو درانا نو دا درس ولیکو درانا نو دا بیان نو ولیکو داز کا نبی علیہ السلام ویلو چې ما په جهنم کې څوک دلی دیلو ها خدی جهنم کې مخند لري نه دی نه آ دی ورځ نه بعد نبی علیہ السلام چې کله په جهنم کې خدي ولیدي واپس چه راغه دنیا کا الله بولوغه نا جنت او جهنم تعالی غولیو چې واپس راغه نبی اسلام حضرت بلال فا قرونو او کورونو باندې وګرځاو او د هغه ورځې نه بعد نبی اسلام تنا نو ت بیانونه شروع کړل زنانو ته درسونه شروع کړل پاپته کې ورځې نبی اسلام زنانا اګه ته بیان کو او زنانو ته وی چې لاړ شي او کوم کورونو کې مدرسې دی په کورونو کې ځان له داخليوالې وې ذکر شروع کړل اغه زنانه براتلې د نبی اسلام دا ری بيبي دا له جدا جدا کور او هر بيبي که راچي داغه کور ورډه کو زنانو به زکړه کوله نن زموږ زنانو سره دا فکرسته زموږ د زنانو سره دا فکرسته نه هیڅ فکرون نشتی د دنیا فکر ور سره ده د خپل د کور پیکر دی د بچو پیکر دی د ځان پیکر دی خو د قران پیکر نشي الله دا فکر زموږ په سرونو کې پیدا کی او زموږ په کې دا الله پیدا کی چې جذبه دا کتاب زقوم دا کتاب په خپل جون کې راولم خپل عمل کې بهلمم الله دا مال را لیکلی دی الله دا مال را لېیکل دی زه به د کتاب مطابق خپل جو ته بیاګوره چې تا په کور کې بررکت را ي که نه د وتباره کس موکام اوس پاخیر کې به زه درې زله زه دایم زما چې څومره خوې میدي دا زنانانه دي زما سر به وتباره کس او برکت وله دی نوستا وتباره کس موکام <سؤال> او براکت والله دی نوستا ته با موقعه او بااکت والا دی نوستا اوس چې تاسو کور ته لاړئ چې تاس په پچن مونږ ته دا سبق میلا شو دی اوس چې تاسو کورته لاړی او تاس پ توولیږي چې نن خبره په بااکت باې شي او باراکت به مونږته میلاويږي په په قورآنقرآ پز کړې الله د موټولو له عمل کوو توفیق را الله پ پاکې زمونه راي شي الله پاک دې زهونه معاف کی او الله رب العزت زمونږ مخه دین الله پاک دې زمونږ بچي نیکامل او صالحه کی الله پاک دې ټول شاګردان کامیاب کی هغه نارینه دي زنانه مشران دي کشران دي زنانه دي جنکی الله دې ټول کامیاب کی الله پاک دې ټول قرآن عالمان با عمله وګرځي او الله رب العزت مونږ ټول د قرآن او سنت خادمان وګرځي الله پاک دې زمونږ راضي شي او الله پاک دې زمو به دې ملک چې دا کم عذاب و فترہ اللہ او فتره غلې دي الله دې موږ دې خلاص کړي او الله پاک زموږ ول کې امن او خوشاليان راولي دا قات او دا منګې دې الله ختم کړي الله زموږه راضي شي الله زموږه راضي شي ربانا اتنا فی دنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله تعالی علی خير خلق محمد واله واسبه اجمعین امین رب العالمین